Оскар, розгублений з почервонілими вухами до глибини душі, скривджений тим совиним поглядом, ушився геть, сховавшись за синьо-білими житловими фургончиками, бо там, окрім кількох карликових кіз та й то прив'язаних, жодних інших тварин не було. Він пройшов повз мене в штанях на підтяжках і в пантофлях з відром води у руці. Наші погляди зустрілися, лише мимохідь, проте ми впізнали один одного. Відразу. Він поставив відро на землю, схилив велику голову набік, ступив до мене. Я прикинув на око, що він вищий від мене сантиметрів на дев'ять. «Ви лишень погляньте!» – заздрісно крекнув він згори вниз. «Ниньки, трирічні вже не хочуть рости!» Я нічого не відповів. Тоді він знов «Бебра!» Мене звати «Бебра!» Веду свій рід по прямій лінії від принца Євгенія, батьком якого був сам Людовік Чотирнадцятий, а не якийсь там Савояр, як дехто стверджує. Я так само мовчав. І він правив своєї далі. Рости перестав того самого дня, як мені сповнилося десять років. «Трохи пізненько, та все ж таки». Він розмовляв так щиро, що я відрекомендувався також, однак прибріхувати щось до свого родовідного дерева не став, просто назвався Оскаром. «Скажіть, любий мій Оскар, то вам тепер рочки в лебонь 14-15? Чи вже й всі 16? Та що ви кажете, не може бути, невже лише 9 з половиною?» Тепер настала моя черга назвати його віки. Я зумисно дав йому менше років. А ви, підлесник, мій юний друже, 35 мені минуло вже давно. У серпні я святкуватиму вже свої 53. Я міг би бути вашим дідом. Оскар сказав Бебрі кілька приємних слів з приводу його акробатичних номерів, у ролі клоуна назвав його глибоко музичною натурою і в пориві марнолюбства продемонстрував невеличкий фокус. Допомогли мені в цьому три електричні лампочки на церковому майданчику, а пан Бебра вигукнув «Браво, бравісімо» і хотів би одразу взяти Оскара на роботу. Я ще й тепер іноді шкодую, що не прийняв його пропозиції. Щоб якось пояснити свою відмову, я сказав, ви «Ну, знаєте, пане Бебра, мені більше до вподоби бути глядачем, а моє скромне мистецтво нехай розквітає собі потай. Поодаль від усіляких овацій. Одначе ваші виступи я перший вітатиму бурхливими оплесками. Пан Бебра підніс до свого скарлюченого вказівного пальця і повчально промовив. «Оскаре, любий мій, повірте на слово досвідченому колезі, наш брат не має права сидіти серед глядачів. Наш брат повинен бути на сцені, на арені. Наш брат повинен сам задавати тон і визначати хід подій, а то його долю визначать глядачі». І вони, ох, як залюбки утнуть із нами злий жарт. І він, поглянувши на мене, давнім прадавнім поглядом прошепотів мені в самісіньке вухо. Вони ще прийдуть, вони ще вийдуть на святкові майдани. Вони влаштоватимуть процесії зі смолоскипами, вони ставитимуть трибуни, виходитимуть на трибуни і проголошуватимуть із трибун нашу загибель. Ви ще побачите, мій юний друже, що діятимуться на тих трибунах, тож намагайтеся завжди сидіти серед тих, хто на трибуні, а не стояти перед трибуною. Цієї миті мене покликали, і пан Бебра взяв своє відро. Вас шукають, любий друже, але ми ще побачимося. Ми з вами надто малі для того, щоб втратити один одного. До того ж бебра любить казати такі маленькі люди, як ми, знайдуть собі містечко навіть на переповненій трибуні. А якщо не на трибуні, то під трибуною, але перед трибуною вони ніколи не стоятимуть. Це каже Бебра, який веде свій рід по прямій лінії від принца Євгенія. Матуся, що, гукаючи оскара, саме вийшла з одного з фургончиків, ще вгледіла, як пан Бебра поцілував мене в чоло. Потім підхопив землі відро і ніби загрібаючи плечима воду. Рушив до свого фургончика. «Ви собі уявляєте?» – обурювалася згодом матуся перед Мацератом і Бронськими. «Він був у ліліпутів, і один гномик поцілував його в лоба. Сподіваюся, це нічого такого не означає. Але той бебрень поцілунок мав означати для мене дуже багато». Політичний розвиток наступних років підтвердив його слова. Доба процесій зі смолоскипами і порадів перед трибунами настала. Так само, як я дослухався до порад пана Бебре, матуся зі свого боку взяла близько до серця частину застережень, на які не скупився Сигізмунд Маркус». Повертаючись до них щочетверга під час наших відвідин цоїх гауз пасажу. І хоч Матуся й не поїхала з Маркусом до Лондона, особисто я проти такого переїзду не дуже б і заперечував, але вона все ж таки лишилася при Мацераті, а з Яном Бронським зустрічалася не часто, принагідно, на Тішляр Гасе. Яновим коштом або за сімейною грою в скат, який обходився Янович, чим далі дорожче, бо той всеразу програвав. А Мацерат, на якого поставила Матуся, на якого вона прислухалась до поради Маркуса, зробила ставку, не подвоюючи її, у 34-му, тобто досить рано, усвідомивши силу порядку, вступив до партії, хоч піднявся там лише до керівника осередку. З приводу цього підвищення, що, як і решта, незвичайних подій стало приводом для ще одного сімейного вечора за картами, Мацерат уперше надав своїм застереженням, які він і доти не раз висловлював Янові-Бронському через його роботу на польській пошті, трохи суворішого характеру, в них уже навіть вчувалося занепокоєння. А загалом змін сталося небагато. Із цвяха над піаніно зняли похмурого бедговина, подарунок від грифа, і на той самий цвях почепили на показ Гітлера з таким самим похмурим поглядом. Мацерат, який серйозної музики не любив, хотів був, Спекатися того глухого композитора зовсім, але матуся, що була глибоко закохана в повільні пасажі бедгованських сонат, дві чи три з них розучила на домашньому піаніно у ще повільнішому темпі, ніж було вказано в нотах, і час від часу набринькувала їх, наполягла на тому, щоб Бетгована перечепили на інше місце, якщо не над канапою, то принаймні над мисником. Так і дійшло до одного з найпохмуріших протистоянь – Гідлер і Геній. Висіли тепер один навпроти одного, поглядали один на одного, бачили один одного наскрізь, але щоб тішитись один одним, то ні, не тішились. А Мацерат помалу скуповав собі, уніформу. Якщо мені не зраджує пам'ять, почав він із форманого партійного кашкета, якого любив носити навіть за соняшної погоди та ще й з ремінцем, що натирав йому підборіддя. І якийсь час він одягав до того кашкета білі сорочки з чорною краваткою або штормівку з нарукавною пов'язкою. А коли купив першу, Коричневу срочку, та вже за тиждень йому скортіло придбатися бруднокоричневе галіфе та чоботи. Матуся була проти, і минуло знову ще кілька тижнів, поки Мацерат нарешті зібрав увесь комплект. Нагода вбратися в ту уніформу траплялась по кілька разів на тиждень. Однак Мацерат обмежувався лише участю в недільних маніфестаціях на травневому лузі поряд із спортивною залою. Зате вже тут він виявляв залізну волю, навіть коли погода була собача, а брати до уніформи парасольку рішуче відмовлявся, і нам досить частенько випадало чути від нього слова, що невдовзі стали його гаслом «Служба». Це служба, казав щонеділі вранці Мацерат, а горілка – це горілка. Потім, приготувавши на обід печеню, лишав матусю саму, а мене ставив у прикре становище. Бо Ян Бронський, зорієнтувавшись у новій політичній ситуації, що складалася щонеділі, і поки Мацерат стояв у зімкнених лавах, робив по-цивільному. Однозначно візити моїй самотній матосі. А мені не лишалося нічого іншого, як ушиватися з дому. Я не мав наміру ні заважати обомотим на канапі, ні підглядати за ними. Отож, як тільки один мій батько, той, що в уніформі, зникав з очей, а другий, цивільний, цього я вже тоді називав, Своїм імовірним батьком. Ось ось мав надійти? Я під власний барабанний дріб вирушав з дому в бік травневого лугу. Вам, мабуть, кортить знати, чи неодмінно треба було йти саме на той луг. Повірте мені на слово, в неділю у порту нічого путнього не відбувалося, гуляти в лісі я не зважувався, а те, що було всередині в церкві серця Ісусового, мене тоді ще не цікавило. Щоправда, лишалися ще скаути пана Грефа, однак, сказати по щирості, то на травневому лузі була мені миліша, ніж ота скута скауцька Еротика. Навіть якщо тепер ви назвете мене попутником. Виступав там або Грайзер, або Гауляйтер Лобзак, який керував навчанням. На Грайзера я ніколи не звертав аж такої уваги. Він був надто поміркований. І згодом його замінили одним митким баварцем на прізвище Форстер, який і став гауляйтером. Зате Льобзак був такий, що міг замінити самого Форстера. Адже якби Льобзак не був горбатий, то тому чолов'язість Фюрта нелегко було б зачепитися в портовому місті. Партія гідно поціновувала Льобзака, вбачаючи в його горбі ознаку високого інтелекту, тож і поставила його керувати навчанням. І справу свою він знав, коли Форстер тільки те й робив, що раз у раз викрикував зі своєю огидною баварською вимовою «Вобій Мерайху!»